Kérek a pata utca végébe. Uram, teremtőm, micsoda nagy tömblakások arra. Ott a tó közén innen, nem is tudom, hogy hívják azt a részt. Épp, mint amiket mutattak a televízióban. Járnak mind a nagy gépek, dolgoznak. Akkora emeletes tömblakást húznak, amilyet még sose láttam. Hány emelet, Had nézem, tizenegy. Csak nem magasabb a főtéri templomnál, Szent Mihályról elnevezve, a szemtelenség annál magasabb. Ki van csempével rakva színesen. Ott régen mind mező volt, nekünk is, márhogy édesanyának volt ott egy kis darabkája. Hogy is, az út pedig mind keresztekkel kirakva, két oldalt, mintha halottak volnának temetve, valami háborúból névtelen. Mi lehet az a sok kereszt? A Borháncs utca sarkán, ahol összeír a Pata utca véges borháncsutca, van egy kő, lapos a teteje. Régen meg volt már az a kő, oda leülök, mert el vagyok fáradva. Kereszt is volt itt valamikor, a sarkon, ahogy fordul be az út a mezőbe. Szép világos kék fedél Krisztus urunk feje felett, szépen kifestve a korpusz. A talpa sincs meg a keresztnek, csak a kő van. Erős a nap. Fogja, szorítja magához. Úgy kell neki az arcom, mert mióta nem ültem én így. Hat éve. Éppen most lesz hat éve. Be van téve az ingembe az olvasom, mert azt elhoztam. Én csináltam, de nem szabad kívül hordani. Meglátják, visznek be. Belül kell hordani. Az ing alatt ne lássa senki. Nem is veszem elé. Csak mondok egy olvasót a körmeimben. Mikor a körmömön számolom, nagyon kell figyeljek. Nehéz úgy szépen az imába merülni, ha a körmén számítsa az ember. A fejem is nem olyan jó már. Minden esik ki belőle. Aki figyel, szépen végig tudja mondani. Csak ötször kell végigmenjek a körmömön. Aki megalkotta a rózsafűzért olyan ügyesen csinálta, hogy az ember akkor is tudja imádkozni, ha nincs neki olvasója. Van neki körme, hogy azon számoljon. A kereszt a szív, azt úgy csináljuk. Akkor oda teszi az ember a kezit a szívére, s arra mondja az apostoli hitvallást. Ötször minden körmön végedes végig. A világosság titkait mondom ma, mert mára az való. Nemhogy a nap miatt, pedig meg fogom én jegyezni ezt a napot, az úr fényes kegyelmének a napját. Szeptemberben vagyunk. Mindjárt Szent Mihály napja. Mi van ma az én szent szabadulásom napján? Jaj, tudom pedig egy vértanú, híres vértanú. Vagy lehet ma közös vértanuk napja van a névteleneké? Akikre nincs neve az egyháznak, mégis megemlékezünk róluk. Még alszok is a napon. Csak arra ébredek, hogy egy ember úgy hajtja a lovát, s az nem akar menni. Meg van állva, nem megy sehova, az ember meg ordít vele. Mikor kinyitom a szememet, igen bánt a nap, még sokáig nem látom. Jaj, meg is ijedek, nehogy megvakuljak, épp most, mikor ekkora kegyelmet mutat felém az úr. Aztán látom, nem is ló az, hanem egy szamár. Az van befogva a szekérbe. Hóstáti ember, kék a köténye, meg a nagy szalmak alapja. Megismerem, nekem volt a népem, abból való vagyok. Szégyen. Hóstáti szamárral. Így le vannak romolva már. Akkor leszáll az ember a szekérről, és kezdi vezetni, úgy lép a szamár. Akkor megint felszáll, úgy nem megy a szamár. Káposztát visz egy gyenge szekéren, csak egy fél szekér káposztája van, annak is mind sáros az alja. Gondolom mondanék még egy olvasót. Mielőtt megyek, hogy megkeressem a házat, mert ugye édesapámhoz kell menjek. Hogy a szívemet is kitisztítsam feléje, mert biza van benne feketeség. Elkezdem megint a világosság titkait, mert ott a bevezető titokban kérhetjük, hogy megtisztítson minket, és lelki békénket megőrizzük. A bevezető titkok jutnak a mutató újra, a középsőre. A mutató úgy fogom, hogy magam felé tartom. Megint behúnyom a szememet. Még csak a Fatimai fohásznál vagyok a megbántások engesztelésére. Vajon hány Fatimai fohást kell nekem elmondani, hogy én megbocsássak tiszta szívemből, és megkapjam a lelki békémet úgy édesapámmal szemben, mint azokkal, kik a fátylott a fejünkről leszakították, szerzeteseinket elkergették, minket börtönbe tettek. Mert értük, Bűnösökért kell a legjobban imádkozni. Hogy más, hogy mutathatná meg az Úr az ő kegyelmes arcát, csodálatos bocsánatát irántunk. Bevitt és megtartott. Csodát tett velünk. Aztán hirtelen nem emlékszek, hol tartottam. Istenem, így elromlott a fejem. Vagy túl sokat gondolkozok ehelyett, hogy a gyönyörű szókat mondanám az imában. Pedig hogy ügyeltem? Mindig tanítottam mindenre, amit tudtam. Hogy ügyeltem a fejemre, hogy el ne butuljak a börtönben. Tanultam én minden olvasót románul, és úgy mondtuk mindig, ahogy tetszett. Azon a nyelven, csak épp együtt mondjuk koszorúban. Mert ott a börtönben annyi koszorút tartottunk, amennyit épp akartunk. Mondtuk minden nyelven, ki ki a maga nyelvén. Mert nem a nyelv fontos, hanem az imátság. És az egy minden nyelven. És most úgy el van romolva a fejem, az emlékezetem, azt se tudom, hol tartottam. Bocsásd meg, Istenem. Folyik a nagy fényben a könnyem, bántja a szememet ez a sok fény, nem szoktam én ennyit. Mindig ilyen gyenge volt a szemem is, csak elnevegye az Isten a világot a szememből, épp most. Mikor ki vagyok Még azt hiszik, sírok, pedig senki nem jár most itt. Azok a gépek ott a blokházaknál távol vannak, a szamaras ember már elment. Egy foházt mondok inkább, s Ámen. Csak fel tudjak állni és menni tovább, nehogy itt maradjak ezen a kövön, hogy többet sose tudjak felállni. Mert csak megtartott engem az én Teremtő Atyám, pedig mennyit nem tartott meg. Volt melyiket ott helybe, miután lefogták, olyan ítéletet kapott, hogy kivégezték. Papot. Katolikus papot és református papot és görög-katolikus román papot. Egy tucatot mondtak legalább, hogy kivégezték. Hazaárulás bűne és szervezkedés az államhatalom ellen. Nem ismertem egyet se abból, akit kivégeztek. Nem ide valósiak. Olyan papot, aki az ember közt járt és prédikált, olyat is sokat, meg valami református szektásokat is hallottam. Még a jehovisták vezérét is kivégezték. Nőt nem végeztek ki, nem tudok róla. Istennek nincs akkora terve a nővel, hogy egyenesen a falhoz állítsa a puskák elé. De a szektásokat inkább bezárták, és volt, amelyik elpusztult ott benn, betegségtől, gyengeségtől, vagy megbolondult. Volt, aki teljesen megbolondult. Elengedte a hitét, s megbolondult. Egy diakonissa nem is volt még beöltözve. Ordított, halucinált, elvitték, aztán mondták, jött érte a kocsi. Lehetett hallani a folyósón, a kocsi, melyiknek olyan hangja van, úgy dübörög mindig, mikor halottat visznek rajta, mert éjjel viszik, hogy ne lássák. Pedig úgy is mindenki hallja, tudja mindenki annak a kocsinak a hangját. Vagy volt, amelyik nagyobb bűnt követett el, és végzett magával, mert annyira nyomta a lelkét a bűne. Engem pedig megtartott az Úr. Kegyelmet adott, és most idetett. És most fel kell álljak, mondjak egy háládatos imát, és menjek utamra. Nem szabad lehanyatolni nekem. Kérem Istent, adjon nekem erőt, hogy a lábamra álljak. Menjek innet a mezőről az utcákba mert a mi házunk a mezőszélbe van, és keressem meg az én rokonaimat, ha élnek, s ha ki nem teszik a szűrömet. Nézem ezeket a verebeket, fürödnek mind a porban, aztán mikor meg akarok mozdulni, egyszerre felreppennek, szállnak rá egy bokorra, aztán mikor állok fel, ugyanúgy egyszerre, szóra egy fára, aztán elmegint, milyen szépen együtt vannak, egy nem marad. Isten senkit nem hagy magára. Ők pedig szépen koszorúban. Mint mi, mikor még sokan voltunk, s tudtuk együtt imádkozni a rózsakoszorút. Húsz szerzetes. Régen volt. Jaj, csak lássam már a testvéreimet. Meg a másikat. Az én vértestvéremet. Mikor fordulok be a borháncs utcába, látom a kis házakat s a nagy kertet hátul, olyan boldogság öntel, el, beszáll egészen a lábomba. Most először mióta eljöttem, hogy én mostan oda megyek, ahova akarok, ülök a napba. Nincsenek olyan sokan az utcában. Itt régen se volt úgy kialakítva utca rendesen, mert akkor még mező volt. Aztán jöttek ide a szegényebb emberek, mert a cukorgyár felé, aztán főleg a Magyar utcába jobb módúak voltak. S a a telepen kicsit gyengébbek, s itt aztán a legvékonyabbak. Mert a szegényebje itt tudott azért egy jó nagy egy házat tartani. Inkább csendes most errefelé. Lehet nem jöttek meg még a mezőről, s a piacról. Az állatokat se hallani úgy. Igen szokatlan nekem ez a csend. Hát az állatokat se lehet hallani, olyan nem szokott lenni a külső hóstádba. Jaj, majdnem, bementem egy másik házba. Olyan egyforma ez a sok hóstáti kapu. Zöld is, faragva is van. Nem jártam itt mióta. Isten a megmondhatója. Szerencse nem is emlékszem. Már bent voltam a kapun, nézem, a tornác nem volt így. Ennek elől van megnyitva, nekünk meg középütt. Gyorsan megyek ki, szerencse nem vesznek észre. Akkor pár házzal arrébb vagyunk megállok a kapu előtt. Istenem, csak éljenek. Utószor Annuska tudott üzenni, mikor kapott egy asszony a gyárba csomagot Kolozsvárról. Velük tudott üzenni, mert az az asszony nem volt politikai, tudott kapni csomagot. Mióta jött a hír, tavaly szóta, hogy kezdünk szabadulni, nem jött több üzenet. Lehet azt hitte, mindjárt jövünk haza. Apám megtagadott, azt tudom, mert arról papírost küldtek. De nem úgy, hogy megtagadjon, hanem csak ahogy szokás volt, hogy a férj elválik a feleségtől papír szerint, hogy tudjon kint élni a világban. Gondolom, édesapa is megtagadott a munka véget, hogy kapjon munkát. Ezért nem haragszok. Bemegyek az udvarra, be van nőve fűvel. Hát akkor már nincs állat, gondolom, ha így be van füvesedve. Csirke bepucolva az olba, csak egy kis vakarcskutya ugat, egy guvat szemű ház bekulcsolva, tornácba felakasztva a mosás. Istenem, hát kicsi babaruhák, akkor van élet. Nincs otthon az ököl, tiszta a jászol, mondja a szentírás. Minden igen tiszta. Akkor bizony nagy lehet a szegénység itt. Egy lábas állat sincsen már. Van egy pad a tornácba, ott ülök, mert el vagyok fáradva. El is alszok rajta. Mikor jönnek haza, úgy megijednek, Egy idegen alszik a tornácba. Egy férfi kiált, Anni, gyere hamar, Egy öreg asszony ide van feküdve, Mintha egy másik világból kéne ide jöjjek. Alig tudok felébredni, Mert húz az álom befelé, mint a sír. Aztán nehezen felülök, Mert az oldalam el van zsibbadva. Mondom neki, Isten bocsássa meg, ne haragudjon, ide feküdtem, mert azt hittem, hogy ez a ház. Mert azt akarom mondani, hogy biztos idegenbe vagyok. De már akkor látom az én annusomnak az arcát. Az meg akkorát kiállt, hogy meg is iedek, Egy olyat sikolt, mintha túlvilágról látna. Teremtőm. Hát biztos olyan csúf lettem, hogy így megijed. Mindjárt elkezd sírni egy gyermek a kis szekérben. Annus nem törődik. Szalad, repül felém, fel se tudok jól ülni, úgy vet rám magát. Istenem, hogy ölel, hogy csókolja az arcomat, hogy szorít, bolondul meg. Egész este sír, mikor rám néz, vagy mikor fogja a kezemet, sír. Simogatom a leánkáját, veszem az ölembe, sír. Aztán a leánka is kezd sírni. A kis fiúcska még karon ülő, akkor mondom neki, nem tudok szalonnát enni, mert teszi rá a szalonnát a puliszkára, kisütve szépen. Mondom, nem tudok, mert volt nekem hastífuszom. Hát alig maradtam meg, de Istennek az a terve velem, hogy megmaradjak. Csak úgy, hogy nem eszek szalonnát, mert attól igen fáj nekem a belem. Na, megmondom. Akkor megint kezd sírni. Hát aztán így szépen elsírdogáljuk az estét. A gyermekeket viszi az ura feküdni, mert reggel kell menjenek a gyárba vele, oda járnak a gyárba a gyerekek napközibe, hogy tudjon dolgozni az apjuk. Az anyjuk meg a kertben van, a piacon, és jár még takarítani üzletekbe. Egy nagyobb leánygyermek épp olyan, mint annus. Egy kicsike fiúcska, hát az elég lett még, az is mind sírdogál. Olyan ez az annus, nem is tudom. Hát olyan szép asszony lett belőle. Csak kicsikét sovány ő is. A szeme mind olyan maradt, mint régen. Kacag, még ha sír is. Szegénységbe vannak. Nincs meg a mező. Nem csak az enyém. Az egész három rész mező oda van. Csak ez a kicsi kert van. Harminc ár. Mondom annusnak, maradok itt a házba, míg találok valami helyet magamnak. Úgy se enged, sehova többet feleli a testvérem. Ő engem soha többet el nem enged. Megmondom, fogok dolgozni, nem kell tartson. Csak aludjam ki magam. Nem mehetek, sehova nem enged. Apámat nem kérdem. Várom, hogy mondja magától. Mikor már le van az ura Mihály feküve, mondja Annus, meghalt öt éve. Csak nem akarta izenni, ne szomorítson. Sokat szenvedett, míg meghalt. Anyuka mellé lett temetve. Na, szegény anyuka, mondom. Hát kiszalad a szájamon, aztán bocsánatot kérek. Kacag, Annus, most kacag először. Jaj, be szép az én testvérem, drága Istenem, legyen neked hála, hogy ennyi szépet adtál neki. Jóra van Annusnak, jól választott. Úgy csókolta az arcomat, mintha a testvérem volna. Dolgos, még a gyermekeket is rendbe tette, s fektette. Betette az ágyukba, csiklintotta, játszódott, aztán énekelt nekik. Hát jó ember. Úgy szeretik a puják ülnek rajta, mint a kis csikón. Csak kicsit pindurka ez a Mihály. Hát ilyen apró, kisebb, mint egy asszony. De hát, aki ilyen nagy szent nevét kapja, csak nem csaphatja be a világot. Annus lehet még kicsit magasabb őnála. Ha felveszi az ünnepi csizmát, amibe bálba megy, fejjel magasabb. Mikor lefeküszik, mondja Annusnak, ne menjél a piacra holnap. Maradj a testvéreddel, te drága. Annus mondja, kell menjen egy üzletbe délután takarítani. Most Annus mind kér, beszéljek. Szólok valamit, alig hallja, gyenge a hangom. Mit csináljon? Mit akarok? Mi legyen jó nekem? Mit kívánok mostan. Kérdem, van -e egy paradicsomja, hát, hogy is ne lenne, ki látott már kertet paradicsom nélkül szalad ki, mondja Mihály. Látod, milyen szerencse, hogy nem engedtek ki februárba márciusba, mikor kijött a legtöbbje. Hát honnan adtunk volna Paradicsomot? Még a lé is elfogyott, mind februárra, megeszek egy fél paradicsomot. Hát annak olyan miféle íze van, Földíze. Többet nem merek, egy fél elég. Nem tudom, beveszi-e a gyomrom, meglássuk. Ez is jó nagy, a legnagyobbakat hozta az én édes testvérem. Azt mondja mind a régi fajta. Ő nem újít. Nem csinál olyan másik fajtákat, mert most sokan csinálják, ami többet hoz, és korább beérik. De neki jó ez a régi féle, mi annak a neve nem tudja. Minden fajtának megvan a tudományos neve. Na tudom én, hol művelte ki magát az én testvérem, mert még rég elmondta. Nagy bűne volt neki, Biza. Kijavította. Szépen férhezment, Édes Édesanya lett. Fürdőt csinál. Van nekik már bent víz a házba, s gáz is bevezetve. Van ott klozet is, csak azt nem szereti az ura a házba. Egy olyan kis kamara szoba, van kis ablaka, s fel lehet oltani a villanyt. Kazánt vettek, kád is van. Megcsinálja a forró vizet, csak alá kell gyújtani. Kádba még az életemben nem fürödtem, Hogy nekem egy kazámból jöjjön a meleg víz. Annus bejön, mikor vetkőzni kezdek. Úgy szégyellem magam. Olyan rossz, szürke -fehér nem van rajtam, Amit a börtönbe adtak. Megint kezd sírni. Mondom neki, te annus, ha még sírsz, én nem tudok itt maradni. Nem tudom nézni, hogy ennyit sírjál. Hát nem haltam meg, látod? Nem így nézzél. Nem vagyok festmény, hogy nézzél. Nem is tudlak nézni, te rózsi. Nem tudlak. Hát mit csináltak veled? Hogy nézel te ki? Ne nézzél. Menjél ki szépen még, ha testvérem is vagy. Nem mutatja az ember a csúrdéságát a másiknak. Ő nem megy ki, dehogy megy. Az elébb is elaludtam az asztalnál. Ott ültek a gyerekek, s mind kacagtak rajtam, hogy le van esve a fejem, s alszok. Hát, ha elalszok a kádba a nagy vízbe. Ő nem enged egyedül. Még megfulladok. A gyermek se pancsolhat magába. Őrizni kell. Hát akkor fordulj el, mondom. Ülött egy hokkerlin háttal. Azt mondja, beszéljek, hogy tudja, nem fúltam meg. Mit beszéljek? Nincs az embernek annyi beszélni való. Akkor mondjam, ami volt. Vertek? Engem nem vertek, mert sajnáltak. Skjóápá. Így mondták mind. Skjóápá. Mit tesz az kérdi? Hát, hogy sánta. Mást vertek? Hát, vertek. Aki szerzetes nem annyira. A vallási reakciót, az agrárnőket, azokat jobban, a tolvajokat, az erkölcsieket, azokat mind. Volt egy leszbikus, azt verték, s mást is csináltak vele, nagyon csúful. Na ő lehet megkapta a szent sebeket, mert őt minden héten elverték. Jaj, be fáj a bőröm a víztől, a víztől vagy a szappantól, nem tudom. Fáj, ég! Nem merem mondani Annusnak, mintha sebes volna. Nem merem mondani, megijed, kezd sírni. Mind olyan piros hasadás van a bőrön, lábamon főleg. Nem adott az orvos rá semmit a börtönbe. Azt mondta majd, kimegyek, megyek, ki kell kezelni. Hosszú lesz a kezelés. Nem is kezdte el, neki nem volt mivel. Olmos krém kell á. Orbánc lehet. Régen, amelyik sok disznóhúst ett, attól volt neki Orbánc. Hát már a ústól biztos nem kaptam meg. Szent Antal tüze. Így mondta ott egy asszony bent, aki füvesféle asszony volt. Azért is lett bezárva, mert jósolt, meg aztán a világ végét hirdette. Mert ég az embernek rettentőn. Mikor fordul hátra Annus, és meglátja a lábamat, mert kidugtam a vízből, hogy nem indégjen, Összecsapja a kezét. Rühös vagy te, Rózsi, jesszusom, jaj, a gyermek meg ne kapja. Nem rühelsz, te, ne féljél. Orbánc, rosszabb, nehezebben megy is ki az emberből. Szentantal Antal bünteti a bűnöst vele. Timsó kell hozzá. Épp te mondod, Rózsi, hát ehhez orvos kell. Timsó van neked, Annus? Az uradnak kell legyen, mikor beretválja az arcát, elvágja, nem azt tesz rá. Ne tegyél semmit. Menjél orvoshoz ezzel rózsi. Ezt nem timsóval kell. Te annus, ha én elmegyek minden bajommal, hát annyit nem tudsz te árulni egy évbe, hogy nekem minden bajomat meggyógyítsa az orvos. Kell mondjam annusnak, hogy súroljam ki a kádat, nehogy a gyermekek felvegyék, meg a kendőt kifőzni. Csak bajt hozok. Annus hoz be tiszta inget. himzett ing, mondja. Ebben volt viselős. Mondom, nem veszem én fel a legjobb ingét. de hogy veszem. Szakadtat adjon. Valami régit. Dehogy ad. Na, kezdünk bakalódni. Aztán megint sír. Mert reálmodja. A fél karamat nem tudom jól emelni. Régóta nem. A másikkal kell emeljem, mikor öltözködök. Kérdi, mi lett a karommal? Hát semmi, csak a csúz, gondolom. Reuma. Hát mert nem fürdőkúrán voltam hat évig. Fáztunk igen. De nem mondom én azt neki. Hát ne sajnáljon, úgy is sír éppen eleget. Azt mondja ő, úgy fel fog engem javítani, mint új koromba olyan leszek. Egy szép fiatal leány vagyok, meglátom. Még férjhez is mehetek. Mondom, én már férhez vagyok menve. Annus összecsapja a kezét, csak nem akarom folytatni azt az életet, kérdi. Hát én sose el nem váltam tőle az én uramtól. Hát ő azt hitte, hogy ha Isten így kicseszett velem, hogy én akkor elváltam tőle. Mi ebbe az egyben nem tudunk egyezni Annussal. Mindenképpen be akar engem tenni a szobába, hogy ott aludjak az ágyba. Azt már nem. Én csak a konyhába alszok a padon, az már biztos. Nem fogok az ő urával együtt hálni, én másnak a felesége vagyok, mondom neki. Alig tud felverni reggel. Hát nem is reggel van, már jó dél. Kell ebédelni. Én pedig alig tudok visszajönni ebbe a világba. Mikor megébredek, azt se tudom, hol járok, melyik világba. Nézem ezt a kis konyhát, Annyi fény van benne, hogy fáj a szemem tőle. Túl sok a fény a világba, az ember szinte megvakul bele. Főzött nekem zöldségféle levest, beverte friss tojással. Nem merek csak egy tányérra lenni, mert folyok én ott alul, és milyen régóta igen gyengék a beleim, kell vigyázzak. Annusnak jönni kell velem a milíciára. Viszem a szabaduló papíromat, és be kell jelentkezzek még máma vagy holnap. Ha nem jelentkezek, megint lefognak. Őnek is kell a papirosa, hogy legyen nekem lakcímem. Kár te hogy igazolja, ővé a ház. Szerencse gyorsan megkapja a fiókba, kell menjünk le. Mikor Annus látja, hogy tudok csak járni, azt mondja, menjünk szekérrel a kis piacig, ott veszünk buszt. Meg is mondom Annusnak, nem maradok sokat náluk. Keresek helyet, csak épp aludjam ki magam. A milícián nem hepciáskodnak sokat. Beveszik a papírosokat, ülünk egy órát, megyek kihallgatásra. Hogy hová fogok menni dolgozni, kérdik. Mondom, próbálok a kórházba vissza. Nem dolgozhatok emberekkel, felelik. Akkor mondom, volt egy nyomda. Előtte ott voltam csomagoló, csak megromlott az egészségem, nagyon köhögtem. Aztán lettem nővér. Ideológiai munkát nem csinálhatok. A nyomdába nem mehetek. Megyek akkor a kórházba. Ott majd eligazítanak. Lehet a konyhán, vagy a mosodában kapok munkát. Mondom, én nekem van ápolói tanfolyamom. Nővér tanfolyam. Még a reformátusoknál jártam, de el van ismerve. Az nem számít. Emberek közt nem lehetek többet. Na, gondolom, az a sok tanárember, aki mind volt a börtönbe, meg pap, hát mi lesz azokkal? Ha nem mehetnek emberek közé, birkáknak fognak prédikálni, vagy az erdő fáinak. egyetemi tanár is mennyi volt. Akkor megint izolárén vagyunk, gondolom, csak épp kint a világba, de izolárén. Ilyen a kegyelem. Ájnce lesz kérdi, hogy megértettem. Felelem megértettem. Nem koldulhatsz, nem huligánkodhatsz az utcán, nem házalsz, nem gyülekezhetsz, de főleg nem házalsz semmivel. Megértetted? Akkor hová fogok menni? kérdi a milicista. Még kell gondolkozzak, mondom neki. Nem kötöm az órára. hová megyek majd. Segítek a testvéremnek, mondom. Jegyezzem meg, szól utánam kifelé. A román népköztársaságban mindenkinek jut munka. Úgy elfáradok az úton, alig tudok menni. Mondom annusnak, bemennék a templomba. A Ferencesek templomába, ahová mindig jártunk. Ő neki kell hazamenni rendezni a dolgát, gyermeket, kertet, mindent. Mondom, haza találok. Ad öt lejt, tudjak menni kocsival. Vagy busszal el tudok menni egész a kis piacig. Leülök a templom előtt a téren, van egy rossz pad. Ki van írva, hogy nem szabad etetni a galambokat? Interzis hrenirjá porumbeilor. Milyen rossz lett a világ. Isten madarait se szabad etetni. Ferencünk, ez a drága szent oda bent áll, galambol a vállán. Itt meg nem szabad etetni. Nem akarom én ezt a világot látni. Inkább becsukom a szememet, és várom a misét. Úgy elalszok, hogy csak a harangozásra ébredek. Akkora fény van, mikor próbálom kinyitani a szememet, hogy félek, megvakulok. Túl sok a fény a világba. Most lenne jó nekünk egy olyan fekete szemüveg, mint amit mindig raktak ránk az elején, mikor lefogtak. Vas szemüveg, hogy ne lássunk semmit, ne tudjuk, hol vagyunk. Vittek egyik helyről a másikra, a szekuritátéra, be a dubába, váradra, temesvárra, ilyen pince, olyan pince. Jó hideg fekete szemüveg, hogy semmit se lássunk. Minden kihallgatásra, mikor vittek, feltették. Meg is mondtam annusnak, nem vertek. Engem nem vertek a kihallgatásnál se. Vert épp eleget apám, hogy félyek, és mindent bevalljak. Mikor kérdezték, hogy üssenek vagy bevallom, én rögtön tudtam, mit kell csináljak. Mindent hazudtam. Bevallottam, szépen odaírtam a nevemet, de nem az igazit. A titkos nevemet nekik nem mondtam meg, hogy mocskolják. Mi a világ számára meg vagyunk halva. Ez a fogadalmunk, mert az igazit az Úrnak tartogatom. A világi nevemet odaírtam, de nekem az már semmi. Megmondtam Annusnak, hogy én bevallottam, és nevemmel alá is írtam, hogy együtt éreztem a forradalmi szellemű magyar néppel s hogy ellene voltam a népi demokráciának és a munkáshatalomnak, és antikommunista propagandát fejtettem ki. Bevallottam, hogy rendtársaimmal dicsőítettem az 1956-os magyarországi forradalmat. Elítéltem a szovjet csapatok beavatkozását meg az idegen elnyomást, s vártam, hogy ez a forradalom átterjedjen hazánkba is, mert reménykedtem a népi demokrácia bukásában. Imádkoztam is érte, mondtam. De aztán az ki lett húzva a jegyzőkönyvből. S propagandát fejtettem ki, Erdély-Magyarországhoz való visszacsatolása érdekében, vagy hogy független legyen Erdély, már nem emlékszem, mit vallottam be, meg azzal vádoltam a Romániában hatalmon lévőket, hogy nem tartják tiszteletben az alkotmányban előírt magyar és más kisebbségek jogait. Annus összecsapja a kezét, Yes rózsika, te ezt mind megcsináltad? Hát aztán, mikor oda lett írva a nevem, Bújka Róza, nem is, hanem hogy Rozália. Hát kiderült, mi szerzetesek, akkor a politikusok vagyunk, hogy épp majdnem sikerült nekünk megdönteni az államhatalmat. Olyan szókat kell írjunk, s olyan kifejezéseket, amiket sose tudtunk, hogy mit tesz. Hát az államhatalom mit tesz, kérdem. Mert mi nekünk csak egy hatalom van, csak azt ismerjük el, az atya, a fiú és a szent lélek hatalmát. De azt nem szabadott beleírni egy ilyen világi jegyzőkönyvbe. És akkor még nagyobb reakciós, klerikális propagandát is végrehajtottunk, s lázítottunk, mondtam annusnak. Házról házra jártunk, úgy csináltunk, mint aki az evangéliumot hirdeti, közben Mária a három bárány versét árultuk. Nem árultuk, csak alamizsnát kaptunk. Koldultunk, mondom, mert mi kolduló rend vagyunk az eredeti karizmánk szerint. Nem. Propagandát fejtettünk ki, felelik. Megtalálták az összes Mária éneket, én másoltam le saját kezemmel, mert szép volt az írásom. Legalább ötvenszer le is másoltam. A három bárány Jézus három alakja. Felismerem a kezem írását? Bevallom, Mária is a három bárány, az első, mikor a Szentlélektől, s az Atyától, és Szűz Máriától születik, a második, aki felnőtt, s nagy tanítómestere a világnak, s az evangélistáknak, s a harmadik, a feltámadott, amelyik megváltja az emberiség bűneit, s a mennybe megy. Mikor kérdezték, miért járok feketébe, bevallottam, hogy gyászolom a magyar forradalmat. Így lett betéve a jegyzőkönyvbe, hogy nekünk ez az egyességünk, ez az egyenruha. Kis kék gallérral, kézelővel, világos kék kendővel, mert mi Jézusnak a felesége, és Mária szüzanyánk gyermekei vagyunk. Ezt nem mondtam. Féltem, hogy gyalázzák. Féltem, hát féltem. Nem magam féltettem, hanem Jézus Urunkat. Én ezt mind szépen elmondtam Annusomnak. Amit nem hagyták, hogy ott az interogárén elmondjak, azt én neki elmondtam. Megszektük most az omertát, mondom Annusnak. Hát meg. Isten minden parancsolatát is megszektem. Egyet vagy kettőt legfennebb, amelyikeket nem. Mert hiába fenyegettem meg az apámot, Nem ültem meg csak a szívemben. De nem akkor a bűn az is, szívvel ölni, vagy hogy nem paráználkodtam. Könnyű bűntelennek maradni annak, akit senki el nem csábít. Minket a Krisztus hívott meg, meghívott minket magához, csábított, és mi nem tudtunk ellenállni. Minden más bűnt ideadott nekünk, mint igaz kereszténynek. Még az omertát is megszektük, de az nem számít. Mert az világi dolog. Csak ugye többet nem másolok, mondom annusomnak, Mert a kezembe beállt az ideg görcs. Karombas a kezembe. A jobbikba, mert azt tudom nehezen emelni. Már nem tudom egész kiegyenesíteni az újakat, nem jól fogok. Még szerencse, a börtönbe meg tudtam maradni a konyhán, nem vették észre, Pedig már milyen rosszul fogtam a kést. Aztán harangszó után megyek be a templomunkba, Hát nem igen sokan vannak a templomban, egy testvéremet se látom. Közönséges nap ez, nem valami nagy ünnep, hogy jöjjön a nép. De semmelyik nap nem közönséges mi nekünk, mert minden nap hálát kell adjunk az úrnak. Le van a templomunk romolva, új pap is van, nem ismerem, se se, csak az öreg templom szolgát. Nem ülök előre, hátra, sötétbe inkább, a kis elé. Ő mutatja mindig az én helyemet. De ott se érzem azt a jó Jézus illatot. Csukom be a szemem, úgy esik jól. Isten megtartott. Drága Istenem, köszönöm neked. Olyan jól esik az ima, hogy szinte már félek, vége ne legyen. Gyónni kellett volna, de későn jöttem be. Nincs is erőm, megint kivagyok száradva belül. Várni kell, édes Jézusom, hogy tudjam végigmondani azt a sok bűnt, amit összegyűjtöttem. Mert én hat éve nem gyóntam egy atyának. Úgy vágyok én Krisztus testére, hogy a számba helyezzék. Nagyon szeretem az oltári szentséget. Tiszta szívemből. Megdöbbentő a népek, alig tudják a liturgiát. Látszódik, hogy nem értik az oltárnál folyó szent cselekményeket. Már azt se tudják, mikor kell felállni, vagy ülni, és térgyepelni. Mikor megyek ki, hogy a szentestet magamhoz vegyem, látom, milyen gyűrött, szennyes a korporáli. Hát nincs egy szolgáló, amelyik tisztán tartsa. Nézegetek jobb felé a padokba, vajon hová lettek azok a szerzetesek mind a kolostorból, mert itt a templom mellett volt a kolostor. Most is megvan, iskolát csináltak belőle. Szétkergették mind a szerzeteseket, világgá kellett menjenek. Tizennégy éve vagyunk szétszórva. Mikkel kell tartsuk a vállunkon a hallgató egyházat, s nélkül járjunk a világban, mert a ruhánkat se viselhetjük. A hosszabbik lábom igen fáj járás közben. Csípőből mindig fájt, de most a talpam is úgy ég, mintha bevolna volna szurkozva. Az egész talpam olyan kemény, s van rajta két nagy tyúkszem is. Régen vágtam ki, volt pengém, aztán amikor jöttem el, ott hagytam egy raptársnak, aki nem kapott kegyelmet, mert másféle volt, nem politikai. Már úgy fáj a talpam, hogy a bütykeimet nem is érzem. Semmit. Ha tudok majd dolgozni, csináltatok cipésznél olyat, hogy magasabb legyen az egyik talp. Kellett volna maradjak mise után, hogy beszélgessek ott valakivel, hogy nem-e tud nekem munkát adni a templom körül. Vajon visszaveszi a templom azokat, akik az ő melléről lettek leszakítva. Azt mondta ott Szamosújvárt egy nő, már nem úgy van, hogy az egyház dönti el, kit dolgoztatsz, kit nem. Minden állást a minisztérium kell adjon, s engedélyezzen. Egyházi minisztérium, kultuszoké, kultelor, úgy mondják. Bizony már nem Róma dirigál nekünk. Hát akkor, ha engem is a minisztérium kell engedélyezzen, akkor nemigen adnak semmit nekem. Nem mehetek emberek közé többet. De csak kell letörölje valaki a port a szentekről, Cserélje a vizet a virágok alatt, felseperjen, S fehérítse, keményítse a korporálét, az oltár terítőket. Nincs erőm most, hogy beszélgessek, s kérjek. Lehet nem is emlékeznek ránk. Ha nem szolgáljuk a betegeket, a gyengéket, szegényeket, Mit tudjunk a világban csinálni? Majd jövök én máskor. Annus mondja, egy napot átaludtam. Csütörtök volt, mikor lefeküdtem, s szombat, mikor felkeltem. Ő még tésztát is sütött a konyhába, még a macska is levert valami lábost, akkor a zakata volt, mégse ébredtem fel. Mert a konyhába vagyok a padon. Jó nagy karospadban van nekem az ágy, még matrac is, két matrac. Ott aludtam csütörtöktől szombatig. Drága Jézusom, micsoda egy lusta szolgálód van! Sehogy nem tudok egyedül maradni. Úgy vágyom az egyedül létre, s mégse tudok, mint kapaszkodok valakibe. Vagy Mihályka után, mint futkosok ki az istálóba, forraszt valami kis kerítést, amit ad el. Vagy a gyerekeknek olvasok fel, vagy szegény annust, mint kérdem, hogy mit csináljak neki. Még a szomszéd Etelka nénivel is beszélgettem, annyi a panasz benne, nem tud imádkozni, mint csak az embereknek panaszol. Estére sem tudok megcsendesedni, hogy az ima szóljon bennem. Mind beszélgetek magamban. Kéne tartsak szóbőjtöt. Régen anyánk, Justina nővér tartott velünk. Anya, édes anyánk, hol jársz te mostan? élsz -e? vagy közös sírba tettek a kanálisnál? És aztán nem jön állom a szememre. Minden zaj megzavar. Mindig van egy kis zaj egy házban. Szuszognak a gyermekek, meg lehet egér is van, és mindez a beszéd magamban, hogy nem tud elhallgatni. Bőjt, a bőjt, az ima és a jó cselekedet. Semmi más ne legyen néked, nővérem. Aztán mondom szó szóbőjtöt kell tartsak, ez a penitenciám. Megvonja a vállát. Hogy tudjak megmaradni így egyedül a világban, drága Krisztusom, testvéreim nélkül? Nem tudom, hova menjek előbb. A kórházba vagy a templomba. Annus mind mondja, hogy maradjak otthon, pihenjem ki magam. Annyit alszok, mint egy újszülött. Gondolom, mind útba vagyok náluk. Etetnek, ruhát adnak, mindent adnak, megcsinálnak körülöttem. Én meg nem segítek semmit nekik. Kicsit dolgozok a kertbe, kell üljek le. Nehezen tudok enni, nem emésztek. Mind a klozetten vagyok. Ez már így tart ez a hasmasnálom több mint fél éve. Sőt, még a múlt térről megvan. Néha oda kell feküdjön annus, hogy el tudjak aludni. Felmelegít egészen a testével, mert úgy fázok, mint a lábom is hideg. Gondolom, kezdek gyógyulni. Most a testem azt mondja, kibírtad ügyesen, mindent kibírtál, most aztán már beteg is lehetsz. Ilyen okos az ember teste. De nem maradhatok örökké a nyakukon, pedig Annus mind mondja: Ez az én házam, én kertem, mert édesapa nem akart sehogy kitagadni, úgy beszélték rá, mert akit kitagadtak, annak a rokonja tudott maradni a kollektív minden. Annus már egész megbocsátott apukának, úgy látom. Mihály jó ember, úgy szereti Annust, Semmit nem kíméli magát, fogja a testvérem derekát, mikor kapálnak. Mossa a gyermeket, tolja össze magát, ahogy Annus mondja, csak a kedvébe legyen. A templomot elhagyták, keveset mennek. Inkább mennek vasárnap a gyermekekkel sétálni. Felöltöznek szépen, sétálnak a városba. Úgy oda vannak, hogy bent legyenek a központba, mennek a sétatérre, a fellegvárba. Csak hát... Szegény fiú ez a Mihály, nem sokat adtak vele, föld már nem volt, kertet hogy adjanak, mert az a szülői ház mellett volt, két testvérével nem tudták elosztani. Akkor Mihály bement a cipőgyárba, s van neki fizetés, s ide bejött Annushoz ebbe a házba, mikor megesküdtek, de hát nem hozott semmit. A kádat vették nekik, a kazánt a nászok, s ami még gyűlt, abból egy nagy tükrös szekrényt. Nem hiszik egy cseppet se, dolgozik, úgy rendezi a gyermekeket, hogy én még férfit nem láttam. Még a kerekes babakocsit is tolja. Csak épp kicsi ember ez a Mihály. Ennyi hibát adott neki az Isten, hogy ne bízza úgy el magát. Kérdem Annust, hogy volt, hogy férjez ment? Mert ugye mondta még nekem Annus, mielőtt elvittek volna, hogy volt neki egy embere. Egy nagy ember, akinek a szeretője voltna. Imádkoztam is, ne éljen így bűnbe. Azt mondja Annus, nénye, mind mondta, menjek Sanyihoz, elvesz. Hát ő minden leányt elvenne egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor is. Nagy természetű, azt mondják róla. Az a kikiáltó Sanyi a testvérével, mert azok voltak a szép legények. Aztán a bátyja mondja, inkább mutat nekem másik legényt, amelyik dolgozik. Mert ez a Sanyika, ez nem fog neked paradicsomot kötözni. Ez szép legény, sétafikálni, azt szeret. A hangját, hogy mindenki hajja szereti, kocsmába is pedig nem is sokat iszik. De hogy ez a paszújkarót levágja, s berakja neked azt már nem. Csak azt a másik karót, s kacsint. Inkább gyárba megy dolgozni ez a sanyi, s be is ment. Ott megvan neki a túrája, ettől eddig, aztán mehet sétálhatsz. Ha a gyárba nem húzod úgy, azt sem lássák. De a kertbe hajolni kell, s ha le van esve a szára a sárba, azt meglássa az ember, hagyjad a sanyikát. Szeretőnek jó, forogj vele egyet, de férnek nem való. Bátyja akkor mondja, van ott ez a kis Mihályka. Hát már gyárba van ő is, de a szülőknek az úgy dolgozik, mint a gép. Az egy jó gazda, még ha gyárba is van. Melyikben nem tudom, mondja bátja, ott az állomásba valamelyik, mert oda mind jár. Kilim Mihályka. Csak az nem tetszett, hogy olyan kicsi. Á, nem baj, ha kicsi, de fűrge mondja nénye. Adnak vele mindent, meglátod. Hát van a ház, a kert, nem kell nekem semmi. Aztán nem adtak. És akkor ott a nényénél össze is lettünk ismertetve szombat este. Aztán egy hét mentünk sétálni, és akkor még a bálba is elmentünk egyszer. Olyan kedves. Tisztára olyan kedves, mint Vili bácsi, csak nem olyan szép. Tudod, Vili bácsi, aki, tudod, mint vártam, várogattam, gondoltam, ki tudom neki a baját ennek a Mihálynak. Mert hát minden férfinek van egy valami nagy baja, valami kuszúr, úgy mondta Mária néni kuszúr, ahogy az asszonynak is. Nekem is megvanna. Hát kisült nincs semmi kuszúrja Mihálynak, semmi a világon. Nem hiszik, nem herdája a pénzt, dolgozik, szépen beszél a szülőkkel, velem is. Még a kutyával, slóval is, szőkével, az a lovuk nekik. Még a palántáknak is beszél, épp mint Vili bácsi. Mikor hajol le Vili bácsi a virághoz, és mondja neki, hát te úgy ki vagy száradva, te drága kell neked egy kis itatás, igaz? Hát Mihályka is úgy beszél, jaj, te kis palántom, ha ilyen gyenge száron állsz, hogy lesz belőled kétméteres paradicsomfa. Mihályka még márciusba, mikor úgy van a gyárban a túrája, délelőtt hazaszalad, kinyitogassa az üveges palántoknak a tetejét, hogy a napocska simogassa, be ne páljon, mert akkor kezd drothadni. Mert az anyja árul, nem tud mit csinálni, mert nyugdíj az nincs neki. Az apja meg nem tud mozdulni, le van paralizálva a lába. Csak ő kap igen kicsi betegpénzt. Aztán, ha rossz az idő, vagy egyszer-egyszer kezd szállni a hó márciusba és az üvegláda nyitva szaladt hazas csukja be. Hát mikor megláttam aztán, fél év volt, vagy lehet még több is, akkor mondom, ez a Mihályka lesz az enyém. Jaj, úgy félt tőlem, mint a tűztől. Mert kicsit olyan papalaptyé, ahogy Mária néni mondta. Hát olyan múja, nem jöns fogdos, vagy hogy bolondítson. Szépen kivárja a sorát... Hát nekem jobban tetszik, amelyik bolondíts, hogy az ember inkább úgy akarja már maga, hogy szakadjon ki neki ott minden. Na, de Mihályka inkább várugat. Aztán márciusban mondom neki, hozzád megyek. Jó? Hát meg van lepődve. Mit van meglepődve? Mit gondolt? Örökbe akarom fogadni, vagy cselédnek akarom? Hát gondoltam, nem baj, ha nem olyan férfi, mint Vili bácsi, hogy mindig ott járjon az ember eszel, nem baj, hogy úgy szédüljön mind a szerelemtől, s ne kapjon levegőt. Csak előtte megmondtam, hogy kell mondjak én neki egy dolgot, és még egyet, hogy tudja, aztán nem mondja, hogy nem mondtam. Írja el neki, kérdem, jobb-e úgy? Nem, csak mondjam. Megmondtam mind a kettő nagy dolgomat, hogy én hogy voltam Vili bácsival, Nevet nem mondtam, csak hogy volt nekem már valaki, akkor kisebb voltam, de volt, szeretett is, csak épp a nem úgy feleségnek. és a másik, hogy én szoktam tárgyalni a halottaimmal. Már rég nem jött édesanyám, de ha jön, s vele beszélgetek, nem szégyellem, nem titkolom. Hát Mihályka kicsit szomorú lett, kért gondolkozási időt. Mondtam jó, de meg nem mondja az anyjának, mert akkor az egész utca fogja tudni. Hát így is tudja, mondja Mihályka. Nem hiszem pedig. Honnét? Jaj, akkor én igen szomorú lettem. Két hétig elmaradtunk egymástól, már gondoltam, nem jön többet. Aztán megint kijött a piacra, tudta, hogy kint vagyok. Akkor meg is lett az esküvő hamar. De mindig kicsit még szomorú. Nem baj, mert sokat jut eszébe. Nem a második dolgom, hanem Vilmos. És akkor szomorkodik, mondom Annusnak. Az úr meghallgatott, kijavítottad a hibát, s élsz már, ahogy kell. Ne Feleli, mert ő Vilmos bácsitól el nem maradt. Hát ez úgy esik nekem, mintha tüzes késsel szúrna. Drága Annus, az Isten kegyelmezzen neked. Mindig, mindig imádkozok az ő bűnös lelkért.